رحمة الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله يا جركات الحمد لله وبهنا استعيد اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونسلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيتم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقل مسلمين ومسلمات ورحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu katanya قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن ra'a را الله به او كما adalah sahih muttafaq alayh seorang sahabat yang bernama Juluh bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata Nabi s.a.w alaihi wasallam bersabda man samaa'a sam'a Allah barang siapa yang menunjuk-nunjuk amalan amalan dia kepada manusia sama Allah kubih maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk ketidakikhlasan dia di hari kiamat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man samaa bagan siapa yang tunjuk-tunjuk amalan dia sama Allah kubih hari kiamat esok Allah akan tunjuk dia ni tak ikhlas di depan orang semua رَأَ Dan Nabi kata Barang siapa yang tunjuk Amalan dia sedangkan dia Tak macam tu Dia tunjuk dia alim Dia tunjuk dia warung Dia tunjuk dia baik Sedangkan dia jahat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan bongkar rahsia dia Pada hari kiamat itu dia ada so yang pertama man sallaka sama Allahu bihi barang siapa menunjuk-nunjuk amalan dia memang orang baik sungguh tapi ada rasa nak menunjuk-nunjuk pun tak boleh hari akhirat itu Allah tunjuk dia tak ikhlas dia berilmu sungguh dia baik sungguh tapi tak bagusnya dia dia nak tunjuk-tunjuk ilmu dia dia nak tunjuk-tunjuk kebaikan yang ada pada dia Walaupun dia baik sungguh, dia berilmu sungguh, tapi dia nak tunjuk-tunjuk. Di hari akhirat itu, Allah akan bagi tahu dekat orang semua dia ni macam dia. Kalah. Yang kedua, wan nar'a dan barang siapa yang nak tunjuk segala amal dia buat, amal baik dan sebagainya, sedangkan dia tak macam tu ro Allah kubi hadit yang macam itu Allah Subhanahu wa taala buka rahsia dia di depan makhluk semua Allah bagi tahu dia ni sebenarnya tak ada apa menunjuk-nunjuk sahaja Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Allah Subhanahu wa taala sangat tidak boleh terima manusia buat amalan dengan tujuan Selain daripada kerana Allah ada kerana benda lain Tuhan tak boleh terima Tuhan mahu tambah dia buat apa pun untuk dia saja Dia tak mahu ada untuk lain untuk nak tunjuk ke orang untuk nak ambil hati orang untuk dia tak mahu Dia dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu ya alaihi Kala Allah Ta'ala Ana aghna syuraka'i ani syirka Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi Taraktuhu wa syirka Atau kama kal hadis sahih Riwayat Imam Muslim Nabi SAW bersabda Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berserman dalam satu hadis Qudsi. Tuhan kata ana al mashuraka'i an asyrik. Tuhan kata aku paling tak perlu kepada sepupu. Tuhan kata aku Tuhan yang Esa. Aku tak perlu siapa-siapa main nak join dengan aku. Aku tidak perlu siapa-siapa main habaq nak tolong aku, aku tak perlu siapa-siapa main nak bantu aku, aku tak perlu siapa-siapa, aku tak perlu siapa sama deng anggunan syarikat ani syarikat aku ni paling tak perlu kepada siapa-siapa main nak jadi penolong aku man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi barang siapa buat satu amalan yang amalan itu didapati sekutukan aku dengan satu benda lain siapa buat satu amalan yang amalan dia buat tu didapati menyengutuh ketuhanan dengan benda lain Semayang. Contohnya, satu orang buat semayang. Semayang tu kerana Allah. Tapi kerana nak tunjuk ke orang. Maknanya Allah sudah diletak. Dia diletak Allah sekutu dengan orang lain. Tuhan kata esok, hari kiamat esok, aku tinggal dia. Aku tak peduli dia. Aku biar dia duduk dengan benda yang dia sekutukan. Kalau dia buat satu benda tu kerana aku dan kerana orang lain, aku tak sempeduli kat dia dia pergi minta pahala daripada orang. Itu, itu maksud dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslim dan Muslimain dirahmati sama sekali. Allah berfirman dalam ayat lima surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lad daqallahu alazim Tuhan kata dan tidaklah manusia ni diperintahkan melainkan untuk sembah Allah dengan ikhlas. Manusia tak disuruh sembah Allah dengan ada tujuan lain lain daripada kerana Allah. Manusia disuruh sembah Allah mukhlisina lahu ikhlas aqimatu musallū karena Allah. Ayat 214 mereka al-Baqarah. Allah berfirman A'uzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. لَتَخُبَ طِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئاً النَّاسِ. Maksud dia, dan janganlah kamu baca tanpa Allah pada kamu dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan menyakitkan hati orang yang terima sedekah Tuhan kata, bil manni wal adha. Tak usah batal. Kita bagi sedekah boleh pahala dah. Dah boleh pahala, tapi perbatal bang pahala tu bagi tak dah. Tuhan kata, jangan ada di kalangan kamu buat amalan sedekah, bagus dah. Tiba-tiba amalan tu, tuhan, tuhan dah bagi pahala tu, Tuhan ambil balik. Semata-mata bil manni. Wal azab. Semata-mata kerana yang pertama mengungkit. Saya lah tolong dulu tu. Eh, saya tak kerana saya tolong susah dia ni, ni. Ungkit. Ungkit tu menghilangkan balik pahala dapat dah. Wal azab. Dan bagi sakit. Bagi sakit hati orang yang kita tolong. Kita tolong dia. Lepas tu kita pilut buat bagi dia sakit hati. Dua perbuatan ni membatalkan pahala hak dapat dah. Tuhan batai balik. Tuhan kata kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Sama macam orang yang belanja harta dia dengan tujuan nak nunjuk, nunjuk kepada orang lain. Serupa juga tak boleh apa. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ambil yang tibat. Kita hidup area-area dunia ni banyak benda kita buat. Setidak-tidaknya kita semayang sehari lima kali. Semayang perbu. Nak cantik sikit lagi kita tambah semayang sunat. Sikit sebanyak sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya kita tambah. Nak bagi cantik lagi pagi-pagi semayang buha sebelum tidur semayang wisir. Nak bagi sempurna lagi, ambil hari Senin, hari Khamis, bawa persusunan. Nak bagi lengkap lagi, ada masa lapang sikit, buka Quran, baca. Tak boleh baca banyak, baca semuka cukup hari. Banyak benda kita buat. Kalau kita buat benda ni semua, mukhlisina lahudzin. Banyak benda. Kita buat balik dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau benda-benda yang kita sebut tadi kita buat kerana ada tujuan-tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh penat saja. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, banyak-banyak kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, hati kita tidak jadi rosak dengan ibadat yang kita buat yang dengan itu boleh menyebabkan kita jadi manusia rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mudah mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4 muka surat 67 muka surat 67 kita masuk satu bab baru, kata dia bab maja'ah fi sajdah fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa idza sama'in syaqqat yaitu bab yang datang pada menyatakan sajadah pada firman Allah wasjud waqtari di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan firman Allah wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun di dalam surah وَإِذَا السَّمَاءُنْ شَاكَتْ وَإِذَا السَّمَاءُنْ شَاكَتْ dia panggil surah Al-Insiqaq begitu ketahuilah saudaraku telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ada sujud tilawah di dalam surah Iqra, بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ dan surah وَإِذَا السَّمَاءُنْ شَاكَتْ Kata hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Iqra bismi rabbik wa idza sama'un syaqqat diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata Abu Hurairah telah sujud kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah ikrah bismi rabbika lazi khalaq dan surah idha sama'un syaqqat kata Imam At-Tirmizi hadis Abi Hurairah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih itu hadisnya hadis itu clear tuan-tuan hadis itu hadis yang jelas hadis yang clear hadis yang terang. yang memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa waktu semaya Nabi baca surah ni. Nabi baca iqra' bismi rabbika khalaq Sampai dekat ujung surah Wasjud waqtarih Kemudian Nabi sujud Biasa Nabi buat macam tu Dan Nabi SAW buat macam tu Jelas daripada hadis Nabi SAW yang kita baca tadi Baik Dia kata masalah Sujud tilawah di dalam surah iqra' Dan surah izas sama'un syakat Apa hukum dia? kata Imam At-Tirmizi dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi. Maksudnya kebanyakan alim ulama mengamalkan hadis ini. Depa biasa baca surah Iqra, bila sampai dekat wasjud waqtarif depa sujud. Sujud tilawah ataupun sujud sajdah kita kata. Memikir mereka itu akan sujud di dalam surah Izzatanaun Syaqat dan surah Iqra bismirabbik. Dan mereka semua berpendapat boleh buat. Pasal apa? Pasal hadis terang-terang kata Nabi buat. Begitu. Dan inilah jumlah daripada surah-surah yang mufasfal. Dan kata setengah daripada ahli almi tidak ada sujud pada dua surah ini. Ada sebahagian pendapat ulama' mengatakan tak ada sujud tilawah pada surah ni. Pasal surah ni surah yang mufasfal. Ha, pasal dia tak ada sambung lepas itu. Wasjud waqtariq abih rahim. Jadi kalau sujud bakir sekejap lagi nak sambung apa? Jadi ada sebahagian ulama' kata dengan kerana tu tidak ada sujud tilawah bila baca surah ni. Itu satu pendapat. Kerana akhirnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan dia pun bagi hujah pula yang kedua. Dia pun kata Nabi pun mola saja. Bila baca ikhra' ni, last kali Nabi sujud. Lepas tu Nabi tak ta buat lah. Ini pendapat golongan kedua. Yang kata tidak ada sujud tilawah. Begitu. Baik masalah sujud pada idza idza samaun syaqqat apa kata imam syafi'i wahai saudaraku dia berkata tersebut di dalam kitab al om -Um, ini kitab imam syafi'i pada ikhtilaf imam malik dan imam syafi'i radhiyallahu anhuma kata muridnya telah aku tanya kepada imam syafi'i daripada sujud di dalam surah idza samaun syaqqat Maka kata Imam Syafi'i padanya sujud. Maka kataku apakah dalil bahawasanya padanya itu ada sujud? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i dengan beberapa hadis yang tersebut di dalam Al-Ur. Imam Syafi'i dia tak pendapat dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia Imam Malik. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i jadi anak murid kesayangan Imam Malik Kulak lagi. Terbukti di dalam sejarah ada cerita Imam Malik kalau dia tak boleh dia mengajar satu awal lain yang dia akan pilih untuk riniti tempat dia melainkan dia pilih Imam Syafi'i. Pun macam tu Imam Syafi'i ada beberapa perkara yang dia tak sependapat dengan Imam Malik. Dan dia ada alasan-alasan dia. Bila dalam soal surah ni, bila baca ikhra' bismi rabbikal lazikhala ujung ni ada tak ada sujud tilawah, Imam Malik kata tak ada, Imam Syafi'i kata ada. Orang tanya, anak murid Imam Syafi'i tanya Imam Syafi'i betul-betul dia kata dalam surah ni ada tak ada sujud tilawah. Imam Syafi'i kata ada. Bila anak murid dia kata macam mana yang dikata ada tu alasan dia kok mana dia kata alasan dia ada beberapa hadis yang menerangkan Nabi buat kalau Nabi buat ada dia, itu ceritanya baik dia kata masalah sujud dalam surah yang mufassal itu apa dalilnya wahai saudara, aku telah dikatakan dahulu tadi bahwasanya surah izat sama unshakat. Dan ikrah itu setengah daripada surah yang mufasal. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Maka mengambil hujah dengan hadis dalam masalah yang akan datang oleh Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Dan mereka yang muafakah akan ia. Imam Malik pula dia kata tak ada sujud. Bila habis baca, ikrah dengan idhas sama unsyakat. Hujah dia apa? Hujah dia saat lagi dia buat hadis yang dipegang oleh Imam Malik. Bahawasannya tiada sujud di dalam surah-surah yang mufassal seperti itu, dan bahawasanya sujud dalam surah al-najm dan surah ilatama unshakat dan Iqra' bismillah itu telah mansuh semuanya. Imam Malik berpendapat betul, dia kata ada hadis cerita kata Nabi dia bersujud, tapi semua hadis itu telah dimansuhkan. Nabi buat molo aja, lepas itu Nabi tak buat dah. Imam Malik kata macam tu. Dengan hadis yang tersebut. Dalam masalah yang akan datang. Dia kata hadis yang ha nak awak main lagi ni adalah hadis yang menasahkan. Hadis yang kita baca tadi. Maknanya hadis yang kata Nabi sujud bila baca. Iqra' bismi rabbika' al-lazih khalaq ni. Dia kata hadis tu dah mansuh dah. Tak pakai dah. Pakai hadis yang ha nak baca sekejap lagi pula. Dia kata. Baik. Ataupun dengan hadis, riwayat daripada ibni Abbas. Bahawasanya Nabi SAW tidak sujud dia pada satu daripada surah yang mufassal selama berpindah dia ke Madinah. Alasan dia, dia kata Nabi masa duduk di Mekah. Masa Nabi duduk di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Masa di Mekah, bila Nabi baca, Iqra khalaq, sampai dekat ujung, wasjud Nabi sujud. Bila Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, di Madinah Nabi baca surah Iqra ni Nabi tak sujud dah. Itu alasannya. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi sudah cancel dah amalan hak di Mekah dulu, tak buat lagi dah di Madinah. Dia kata. Baik kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan bermula ini mazhab ba'id. Imam Nawawi jawab balik, Imam Nawawi kata dah, ini pegangan yang ba'id, tidak kuat untuk berhujah. Dia kata. Maka sesungguhnya telah sabit hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tersebut dalam masalah yang dikeluarkan akan dia oleh Imam At-Tirmizi dan Muslim dan lainnya. Kata dia telah sujud kami serta Nabi SAW pada surah Izzaslama'un syakrat dan surah Iqra' bismi rabbik. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atas bahawasanya Islam Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah dia pada tahun yang ketujuh daripada hijrah. Maka menunjuklah atas ada sujud dalam surah yang mufasal kemudian daripada hijrah. Imam Nawawi kata silap. Dia kata kalau macam tu. Hadis yang kita baca tadi ni hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam. 7 tahun dah Nabi duduk di Madinah. Baru Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah meriwayatkan hadis kata Nabi kami pernah semayang sama dengan Nabi. Nabi baca ikhra' bismi rabbi kallazi khalaqlah kali Nabi sujud. Abu Hurairah meriwayatkan hadis setelah dia masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam selepas Nabi du'adah di Madinah 7 tahun dah. Macam mana yang orang kata Nabi hanya sujud dalam surah Iqra ni di Mekah saja. Bila pindah Madinah Nabi tak sujud dah. Itu tak betul dia kata. Pasal Abu Hurairah meriwayatkan hadis kata Nabi sujud. Abu Hurairah pun masuk Islam 7 tahun lepas Nabi du'adah di Madinah. Bermakna hujah pihak yang kata Nabi tak jujur. Waktu Nabi ada di Madinah, hujah itu tak betul. Dia kata, menyalahi fakta sejarah dan menyalahi hadis Nabi. Tuan boleh faham tak, ni hujah dia macam tu. Hari tu ceritanya. Dan adapun hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka ialah hadis yang daifu isna. Tiada sah mengambil hujah dengan hadis daif. Dia kata, dan ada pun hadis Zaid bin Sabit yang lagi akan datang, maka ditanggungkan dia aceh menyakiti harus. aceh menyatakan harus meninggalkan sujud. Dan bahwasanya ia, yakni sujud itu sunat dan bukannya wajib. Dan berhajat kepada ini ta'wil supaya muafakah antaranya dan antara hadis Abu Hurairah. Sudah, sudah. Jadi ceritanya ada hadis yang kata Nabi sujud, ada hadis yang kata Nabi tak sujud bila baca ikhra' masa di Madinah. Bila ada hadis kata Nabi tak sujud, bila baca ikhra' bukan makna Nabi tak sujud. Maknanya itu menunjukkan benda itu sunat. Ada waktu Nabi nak sujud, Nabi sujud. Ada waktu Nabi tak mau sujud, tak sujud. Benda sunat. Nak buat, buat. Tak mau buat. Sudah. Hadis itu tidaklah bermakna Nabi tak sujud dah bila baca Cuma Cumanya ada masa Nabi sujud, ada masa Nabi tak sujud. Benda sunat. Yang pastinya apa? Yang pastinya dia kata ada hadis mengatakan Nabi sujud. Bila Nabi baca surah ikhrah bismillahirrah ini. Nabi sujud. Dan hadis itu diriwayatkan masa Nabi duduk ada di Madinah. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia bila baca surah iqra bismirabbikal ladzi khalaq sampai wasjud waqtari kita nak sunat ke kita tak mau kita nak sujud ke kita tak mau ma sujud ke sepulang kat kita kalau kita sujud itu sunat kalau tak mau sujud tak berdosa jadi tidak boleh ada orang kata tak boleh sujud bila baca surah iqra tak boleh kata macam tu pasal apa pasal ada hadis mengatakan nabi sujud bila nabi baca iqra bismirabbik aitu cerita dia Kemudian dia kata, Bap maja'a fi salatin naj. Iaitu Bap yang datang pada menyatakan sujud pada surah an-naj. Ketahuilah saudaraku, di dalam surah an-naj, itu ada sujud tilawah. Maka dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi. Kata dia, An-Ibni Abbasin radhiyallahu anhu khad sajadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيها yani an najm wal muslimun wal mushrikun wal jinn wal ins diriwayat daripada seorang sahabat nabi bahkan saudara sepupu nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata dia telah sujud nabi sallallahu alaihi wasallam padanya yakni pada surah An-Najm Iaitu pada firman Allah, فَاتْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا Dengan segala orang Islam dan orang musyrikun dan jin dan manusia. Itu dia, kata. Nabi SAW baca surah Al-Najm, surah bintang ni. Nabi bila baca surah ni, Nabi sujud bila jumpa ayat fasjudu lillahi wa'budu. Jumpa perkataan fasjudu lillah, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah wa'budu dan hendaklah kamu sembah Allah. Nabi bila jumpa ayat tu Nabi sujud. Bukan Nabi aja sujud. Dia kata wal muslimun, orang Islam bila tengok Nabi sujud, dia pun sujud. Wal musyrikun, orang kafir pun sujud juga. Wal jin wal ins, semua jin manusia apa semua pun pakat sujuk belaka Bila dengar Nabi baca surah Al-Najm ini. Kata Al-Tirmidhi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Abi Hurairah. Dan kata dia lagi, hadis ini hasad lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih kedua-duanya. Ha, hadis ni cukup kuat. Imam Bukhari pun buat keluar hadis ni, Imam Muslim pun buat keluar hadis ni di dalam kitab sahih kedua-dua mereka ni sujud sekalian kafir serta nabi itu apa pasal saya kan kalau takat semua manusia apa semua sujud tak apa lagi maksudnya al muslimun orang-orang islam yang kafir pembakat pembuh sujud ni apa cerita kata ulama sujud sekalian kafir serta nabi kerana ada didengar mereka itu nabi sebut di dalam bacaan Qurannya akan berhalang mereka itu Iaitu pada firmanya, Afara'aitumullata wal-huzza. Ada sebut dalam surah tu. Fuhni tokong mereka nama Al-Lata. Tokong, Al tokong dia nama Al-Huzza. Tokong dia nama Al-Manat. Tu nama-nama tokong dia. Tiba-tiba, mereka dengar Nabi duk baca ayat tu. Dalam banyak-banyak ayat daripada surah Al-Najm ini, ada sebut tentang dia kata Nabi Muhammad pun respect Tuhan kita dia kata lepas tu pula Nabi pula ayat ni ayat saja dah Nabi sujud mereka kata oh dia kata Muhammad dengan orang Islam pun rupa-rupanya hormat dekat Tuhan kita mereka pun berkata Jun sujud sama Buat ni celah buat ni celah pun ayat tu bukan nak cerita kata Allah wa al-Uzza ni semua tuhan bagus apa? Tak. Ayat tu nak cerita kata tuhan-tuhan orang kafir ni nama dia Allah wa al-Uzza, lepas itu tuhan sumpahlah kebinasaan dekat depa. Depa tak pedulilah. Dengar Allat wa al-Uzza, tengok-tengok Nabi pula sujud. Cantik depa gadah. Nampak boleh kompromis dengan Nabi. Saya kata. Jadi jadi macam tu. Dan kata setengah ulama sujud segala kafiah itu serata Nabi tidak kerana apa-apa. Bahkan tiba-tiba tersujud sahaja dengan kehendak Allah Ta'ala oleh jabarut dan kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhan. Ada setengah ulama pula kata yang boleh jadi cerita orang kafiah pakai sujud dan itu sebenarnya out of control. Out of control. Dia bukan nak sujud. Tapi tak macam manakah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersujud. Sebenarnya begitu sehingga jadi sebagaimana terpaksa tak sedang diri maka mereka sujud melainkan seorang sahaja yang tak sujud dalam ramai-ramai itu iaitu umayyah bin Khalaf dengan sebab takabur dia seorang sahaja yang tak sujud hal lain ini tersujud dalam keadaan tak boleh kontrol diri sendiri ada setengah pendapat kata macam tu maka hanya diambilnya segenggam tanah dihantarkan ke kedahinya itu dia Seraya katanya, padalah aku setakat ni. Dia kata. Ha. Tunjuk juga kata, hormat tu. Tapi dia tak hormat dalam bentuk sujud. Dia ambil tanah, dia boleh ditinggalkan -di -di sikit. Menunjuk kata, dia respect juga. Tapi dia tak mahu tunduk sujud macam tu. Kerana takabur dia ni cukup dahsyat. Lebih pada orang lain semua lagi. Kata Imam Nawawi, Umayyah bin Khalaf itu seorang Quraisy yang tertua dia dalam kaumnya. Ha, pasal itu yang terkabur lebih tu. Dalam masyarakat Quraisy ni. Dia paling tua. Dia orang paling tua dalam masyarakat Quraisy Dan sesungguhnya had, Dan sesungguhnya mati dia ni. Dibonuh akan dia di dalam perang badar. Last sekali mati dalam perang badar. Hal keadaan dia kafir Dan tiada dia Islam sekali-kali. Mati dalam keadaan kapiak. Sungguh-sungguh punya kafir. Begitu. Masalah. Sujud segala kapiang itu satu kaul mengatakan sebab tersalah mulut Nabi SAW memuji berhala. Adakah betul kaul itu? Ada pendapat kata yang orang kapiang pakai sujud sama ni pasal Nabi sudah tersasul. Tersebut. Kata tokong mereka ni bagus. Betul ke pendapat ni? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Dan ada pun barang yang meriwayat akan dia oleh tukang-tukang riwayat bahwasanya sebab sujud segala kafir serta nabi ialah kerana berlaku di atas lidah nabi sallallahu alaihi wasallam memuji atas tok Pekong musyrikin dia dalam surah An-Najm itu maka iaitu tidak betul dan tidak sah padanya suatu. ah oh, imam nawawi kata dak dak dak ni semua tak betul tak betul nabi tak pernah tak pernah nabi ini tersasul hidup puji tok pong tok pong depan ni tak pernah maka tiada daripada pihak nakal dan tiada daripada pihak akal tak ada apa cerita dalam Quran ataupun dalam hadis daripada pihak nakal nakal ni maksud nas-nas daripada Quran hadis tak ada satu ayat, tak ada satu hadis yang kata Nabi pernah peterpuji tokong mereka ni, tak ada dan dari sudut akal yang sehat pun tak mungkin Nabi nak peterpuji tokong mereka ni, dia kata kerana bahawasanya memuji Tuhan lain daripada Allah itu jadi kafir. pihak tujuh tak boleh. Tuan-tuan tak boleh. Tak boleh. Kita pergi buat silap. Pergi buat kata eh. Macam mana nak buat. Kata ni hajat besar sangat ni. Dah semayang hajat dia buat dah. Kalau nak pergi minta dekat tokong. Tokong Hindu sama boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu menunjukkan kita ni ada percaya. Kepada benda-benda syirik macam ni. Tak boleh. Kan macam kita tu abang selalu. Tidik gulugong. Gulugong ada tokong Hindu. Tak panggil tokong doi. Tokong doi. Orang tak ada anak ni, berhajat kepada anak, dok pergi jumpa Tok Sami untuk korang tu. Dia bertaruh gamar, tahu, tapi tak ingin buat apa. Pergi Tok Sami tu nanti ambil satu apa nama anak patung budak, buah dalam lelui, lepas tu dia jampi cara-cara dia, apa semua, dia kata tak apa, balik. Tapi dia bagilah dua tiga benda, Terus buat apa balik lugu-lugu ni, dia kata tunggu tengok, dia kata. tuhan nanti bagi anak. Orang Melayu pakai duk pih kagut dondang ni dia karut dengan macam tu orang kita ni mengaji tak mau apa tak mau hidup dalam kejahilan bodoh sombong pula lagi mengaji tak mau hidup dalam kejahilan orang ajak tak mau pergi sudah cakap besar sombong bodoh sombong merosak diri sendiri rosak ni kalau setakat rosak apa semua lebih orang tak apa rosak ni rosak akidah sekeluh agama Sekeluh ugangan, ni cerita, dia bukan kata takleh masuk syurga. Nak cium bau syurga pun tak boleh. Syurga tak sah mimpi lah, memang tak masuk syurga. Nak cium bau syurga pun tak boleh, Tuhan kata. Buat apa yang pidut cari penyakit sampai rosak diri sendiri sampai macam tu? Hanilah yang nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagitau tak mungkin orang Islam boleh buat kerja-kerja macam tu. Jadi Imam Nawawi kata kalau nabi doa abang habaqkan orang ke tak boleh cenderung hati kepada orang-orang kafir. Orang zalim pun tak boleh dah tambah orang kafir. Quran kata wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati kepada orang zalim. Kamu disentuh oleh api neraka. Kalau zalim pun tak boleh. Tak boleh nak cenderung kat dia. Tarkanu ni maksud dia cenderung. Duk berasa macam betul. Orang zalim ni kita duk berasa macam betul. Hak tu pun tak boleh. Tambahlah api duk sokong. Tokong-tokong orang kafir Lagi tak boleh. Kalau Nabi duk habang kat kita tak boleh buat macam tu. Takkan Nabi pula Nabi buat macam tu. Ha, Imam Nawawi punya hujah macam tu. Baik maka tiadalah sah dinisbahkan yang demikian itu kepada lidah Nabi SAW Sangat tidak wajar kita piduk kata Nabi macam tu. Antakak paderi Kristian kata, dia pergi kat dia dah dia memang musuh kita lama dah. Biar tak nak sebut kata Nabi Muhammad pengganas. Biasalah. Contoh misal berita ni yang kata berita. Berita ni sebenar-benarnya benda pelik baru jadi berita benda tak pelik bukan berita dulu cerita kata seorang apa nama budak telah digigit oleh anjing itu bukan berita tak biasa lah anjing memang kerja nak gigit orang tapi kalau keluar dalam berita dia kata seorang pemuda menggigit seekor anjing yang tu masuk berita yang tu berita benda mana boleh jadi lagu tu kan dia jadi betul berita Ni nak cerita kata Patri Christian apa dia mereka, ni. duk kata Nabi Muhammad pengganai. Biasalah memang mereka duk kata hari-hari. Bukan tu. Baru mereka kata hari-hari. Mereka kata. Tak payahlah benda tu. Nak jadi besar-besar sangat. Tahu dah. Memang tu. Quran habang awal dah. Lantar da'ankal Yahud walal nasara. Tak akan redha dekat hamba ni. Yahudi Nasrani. Tu hamba dah. Depa ni tak akan reba. Jadi tak usah nak mimpilah kata depa nak reba. Jadi kalau tim wei dek meny menunjukkan dia tak reba dekat agama kita itu biasa. Tu Allah bagi tahu lah. Tak usah kata dengar tu baru nak terkejut nak marah, tak payah. Memang dah tak tahu lama dah memang depa macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tidak wajar kalau orang Islam dikata dekat Nabi macam tu. Ha, ni tak wajar. Orang Islam dikata dekat Nabi, lugu tu, lugu ni macam tu, macam ni. Ha, yang ni tak boleh terima. Tidak wajar satu orang Islam dikata ke Nabi macam tu. Seperti mana kata Imam Nawawi, Tidak wajar kita nak kata Nabi SAW pernah memuji berhala orang kapiah. Tidak wajar. Tidak mungkin Nabi akan buat macam tu. Dan tiada pula mengatakan dia oleh syaitan di atas lidah Nabi itu. Dan tidak mungkin syaitan memperdayakan Nabi sehingga Nabi boleh piterbit kata-kata macam tu. Dan tiada pula sah digagahi oleh syaitan atas Nabi yang demikian itu. Dan demikian juga tak mungkin syaitan boleh maidu ugut untuk paksa Nabi. Suruh Nabi dipuji tokong-tokong dan sebagainya. Tidak mungkin. Kata Imam Nawawi. Jadi cerita apa? Cerita yang mengatakan Nabi pernah memuji takkong dan sebagainya. Ini adalah cerita karut yang direka-reka oleh musuh Islam. Dengan tujuan nak ambil mileage dekat dia. Itu saja masalah. Dia kata sujud tilawah pada surah an najm itu apa hukum dia? Kata Imam Al-Tirmizi dan permulaan amal atas ini hadis. Di sisi setengah daripada ahli al almi. Yang ini ulama' yang mujtahidin memikir mereka itu ad ada sujud di dalam surah An-Naji. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Tiada yang di dalam surah yang mufassal itu sujud tilawah maka inilah perkataan Malik bin Anas. Kata At-Tirmizi lagi dan bermula kaul yang pertama ini adalah kaul yang asah, ha? kaul yang mengatakan ada sujud tilawah. Pada surah An-Najm ini, ini adalah kaul yang asal. Maksudnya apa? Dalam surah Iqra, Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Izza samaun syakat dan di dalam surah An-Najm, tiga surah ni ada sujud tilawah. Itu pendapat yang asal, pendapat yang diterima pakai, begitu. Dan dialah berkata As-Sauri dan Ibnul Mubarak dan Syafi'i. dan Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Kemudian dia main, bak baru, bak, maja'ah, man lam yasjud fi. Eh, itu yang datang <coughs> pada mereka yang tidak sujud pada surah An-Najm. Ha, ada sebahagian yang dia kata tak ada sujud pada surah ini. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud tilawah itu telah datang hadisnya. Yang menunjukkan tiada sujud di dalam surah An-Najm itu yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qara'tu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an najma fa yasjud fiha diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kata dia aku baca <coughs> kata dia telah aku baca atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surah al najm Maka tidak sujud Nabi. Kata Cermili ini hadis, yani hadis Zaid bin Sabit ini hadis yang hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dia dalam sahih keduanya. Ada pula hadis kata Zaid bin Sabit, yang ini kita dah terang banyak kali ya. Zaid bin Sabit ini, Hibu SAW. dia ni hebu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dia ni muhasin Nabi. Kan Zaid bin Sabit dengan pak dia apa nama bukan Zaid bin Sabir bukan yang itu Zaid bin Harithah ha? Zaid bin Sabir ni adalah seorang sahabat yang mula-mula sekali diberi tugas untuk kumpul Quran ini Zaid bin Sabir ha? Sayyidina Abu Bakar As sedih menerima cadangan daripada Sayyidina Umar al-Khattab kan Sayyidina Umar al-Khattab selepas daripada wafat Nabi Sayyidina Abu Bakar jadi Khalifah Selina Umar Al-Khattab ni dia duduk fikir, sorang-sorang dia, dia duduk fikir, fikir dalam pada masa tu duduk jadi perang lagi. Bila jadi perang, ramai sahabat-sahabat Nabi yang hapai Quran, syahid dalam perang. Selina Umar ni dia balik ke rumah, dia duduk fikir. Dia duduk fikir, dia kata, eh, kalau perang lagi duduk jadi, tak berhenti-henti. Dia kata, kalau sekali perang, berapa ramai orang hapai Quran mati, esok dia kata, habislah. Dia kata, orang hapai Quran habis macam mana generasi yang kemudian nak dapat Quran sini Uma. Jadi jumpa Sina Ubak. Masa tu Sina Ubak khalifah. Dia kata ya ya khalifah Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah. Aku ingin mencadangkan kepada kamu supaya dia kata kita panggil semua sahabat-sahabat yang hafal Quran ni, kita panggil semua, kita minta ada orang salin daripada depa ni, Quran ni disalinkan ke dalam Mekah. Saya kata Sayidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia bila dengar dengan cadangan tu dia tak setuju. Abu Bakar tak setuju. Sino mak kata pasal kenapa tak setuju? Dia kata macam mana kita nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Dia kata. Oh, Sino Bakar tu pegangan dia. Dia kata kalau sekiranya menyalin Quran tulis dalam buku ni benda baik. Dia kata kalau benda ni benda baik, Nabi tentu suruh buat masa Nabi ada hari tu ni. Tapi Nabi sampai wafat, Nabi tak suruh buat benda ni. Macam mana dia kata kita nak pergi buat satu benda yang Nabi tak pernah suruh buat. Sinaubakar berada. Sinaubakar terang lagi bagi alatan dia lepas satu-satu-satu. Dia bagi panjang berbagai-bagai alatan. Dia bagi kenapa perlu Quran ini dibukukan. Akhirnya Sinaubakar Afridiq pun setuju. Bila dia setuju tu dia pilih Zaid bin Saddiq ni. Zaid bin Sabit dipilih untuk memulakan kerja, mengumpulkan Quran dan salin masuk dalam dalam dalam halaya halayah yang kertas. dia ni orangnya ni. Zaid bin Sabit meriwayatkan hadis ni. Dia kata dia memang ahli Quran. Pasal itu yang Sayyidina Abu Bakar pilih dia untuk nak bukukan Quran ni. Dia memang ahli Quran. Jadi zaman Nabi SAW lagi dah. Nabi suruh dia baca. Nabi nak dengar. Maksudnya ahli Quran lah. Nabi SAW ni ada beberapa orang di kalangan sahabat dia yang Nabi memang kalau jumpa Nabi suruh dia baca Quran, Nabi nak dengar sebab bacaan dia paling baik. Kan. Nah. Di antaranya Zaid bin Thabit. Nabi pernah suruh dia baca dan dia baca surah An-Najm. Bila dia baca baca-baca sampai dekat ayat sajdah tu, Nabi tak sujud pun. Maka dia meriwayatkan hadis ni, dia kata dia pernah baca surah An najm ini di depan Nabi dan Nabi tak sujud, dia kata. Maka hadis ni dipegang oleh sebahagian ulama mengatakan surah An najm bila baca, tak disunatkan sujud. Ha, itu ceritanya. Tapi Imam Syafi'i pula kata, apa betul lah, dia kata. Masa Zaid bin Sabit baca surah itu Nabi tak sujud memang betul, dia kata. Tapi Nabi tak sujud tidak bermakna tak boleh sujud. Cuma itu menunjukkan kata kalau nak sujud boleh, kalau tak mau sujud pun boleh. Kalau sujud sunat, kalau tak sujud tak dapat dosa apa-apa. itu cara ulama nak menyimpul hukum tentang satu-satu nas. Masalah daripada sujud pada surah An-Najm itu dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka aku sukakan bahawa memulai oleh orang yang membaca akan sajdah bahawa sujud tilawah ia. Ha? Imam Syafi'i dengan pendirian dia. Dia kata, jumpa ayat sajdah, aku suka supaya sujud. Itu pendirian Imam Syafi'i. Dan sujud tilawah orang yang mendengarnya, bukan orang baca saja sujud, orang yang dengar pun sujud sekali. Imam Syafi'i kata, aku suka macam tu. Maka jika berkata seseorang begini, iaitu barangkali salah satu daripada dua hadis yang di dalam masalah yang 188 dengan 192 itu, menasahkan salah satunya akan yang lain, maka bagaimana kita hukumkan atasnya? Maka jawab dia, dia kata dikata orang, maka tiada mendakwah seorang akan bahawa sujud di dalam surah Al-Najm itu mansuh, melainkan harus mendakwah seseorang itu, meninggalkan sujud itu mansuh. Dia kata. Kita tak boleh kata benda tu dah dimansuhkan. Tak boleh kata. Dia kata pasti apa? Pasti ada dua hadis di depan kita. Satu hadis kata Nabi sujud. Satu hadis kata Nabi tak sujud. Pasti apa kita nak pergi kata benda tu dah dimansuhkan tak payah sujud? Tak boleh. Dia kata pasti ada dua hadis. Melainkan dua hadis itu menunjukkan sujud tilawah ataupun sujud sajalah itu sunnah. Nak sujud boleh. Tak mau sujud pun tak apa. Kemudian bawah tu dia hurai, dia hurai benda yang sama. Tentang buka muka surat sebelah. Muka surat 71. At bawah tu tuan-tuan dia, dia nak cerita dekat kita tentang apa nama sunat sujud. Nak sujud boleh dan tak sujud pun tak apa. Dia nak cerita yang tu saja yang panjang. Tentang boleh balik baca sendiri. Bah dia kata Maja'afis sajadati fad aitu yang datang pada menyatakan sujud sajdah sujud tilawah di dalam surah fad ketahuilah saudaraku telah datang satu hadis yang menunjukkan ateh ada sujud tilawah di dalam surah fad yaitu hadis yang dikeluarkan oleh imam al zirmizi kata dia ani bin abbas radhiyallahu anhu qala raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi fad Kata Abu Abbas, 'Walaih min azaimis sujud'. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, Rabbil Alaihi Wasallam, katanya telah aku lihat Rasulullah SAW sujud akan sujud tilawah di dalam surah Qur'an, dan kata ibnu Abbas dan bukannya sujud itu daripada setengah yang dikuatkan dia amat disuruh sujud, bahkan menurut suka hati. Jika hendak sujud, sujudlah. Dan jika tidak, tidaklah. Jadi dia nak beritahu kat kita, sujud sajadah ni sunnah. Bahkan tuan-tuan, Nabi, Nabi SAW, dia tidak jadikan satu kelaziman. Tiap-tiap pagi jemaat baca surah sajadah. Tak, Nabi tak jadikan itu satu kelaziman. Kita aja ya, di sini ni, pagi jemaat mesti sujud sajadah kalau pagi jemaah, orang yang jadi imam tiba-tiba tak buat sujud sajadah hui bahasa macam tak semayang subuh pagi ni dia kata <jurisdiction> dia jadi laku tu pergi di Mekah kan pergi di Mekah, pergi di Madinah tu nak boleh dapat sujud sajadah pagi jemaah, ni nasib lah nasib sangat lah nak jadi habuan kita cok imam baca ayat sajadah maka adalah sujud sajadah pagi tu kadang duduk sana 3 minggu kan 3 minggu dan jumpa 3 kali jemaah tak dapat sekali pun tiga-tiga kali takkanlah imam masjidin haram tak apa sepertinya ikut sunnah Nabi Nabi tidak tidak jadikan pagi jemaah itu sebagai pagi untuk sujud sajalah tidak jadikan dia sebagai satu kemestian tiap-tiap pagi jemaah. tapi Nabi SAW baca ayat daripada surah Sajdah ni hanya pada pagi jemaat lama-lama ha. sekali dia buat lama-lama sekali dia buat macam tu tidak ada satu ketetapan mesti pagi jemaah buat ah ha, macam tu jadi bukan apa benda ni nak buat-buatlah tidak jadi kesalahan cumanya menjadi satu kesalahan kalau kita beriktikad mengatakan pagi jemaah mesti ayat sajdah ah ha, itu salah pasal apa lebih-lebih lagi kalau kita kata pagi jemaah mesti baca ayat sajdah pasal itu sunnah nabi itu lagi salah pasal nabi tak buat macam tu Ayah Nabi tak buat macam tu. Baik masalah dari tasujud tilawah pada surah Fat apa hukum dia? Kata Abu Isa. Telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada sujud tilawah pada surah Fat itu. Maka memikir setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lainnya bahawasanya ada sujud padanya. Dan ialah kaul Sufyan dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq dan telah berkata setengah daripada ahli ulami bahawasanya surah fad itu menghikayatkan taubat nabi maka nabi sallallahu alaihi wasallam sujud itu bukannya sujud tilawah bahkan sujud syukur maka dengan kerana itu tiadalah memikir mereka itu akan sujud di dalamnya ini satu pendapat dia kata sebenarnya nabi sujud tu bukan sujud sajdah tapi nabi sujud syukur orang tu dah silap orang ingat nabi sujud sajdah ini satu pendapat Kata Imam Nawawi dalam syarah Al-Muha'zab telah berkata ashab kita syafi'i bermula sajadah di dalam surah swat itu bukannya daripada aza'i bisujud. Maknanya bukannya sujud tilawah. Bahkan ianya sujud syukur. Ha. Imam Nawawi pun kata macam tu. Dia kata dalam surah SAD, dia kata lain. Dia bukan sujud cilawah. Tapi dia kebetulan Nabi sujud tu kerana syukur kepada Allah. Inilah yang dinaskan. Dia Dengan dialah memutus oleh jumpur ulama. Dan telah berkata Abu'l-Abbas bin Shuraich dan Ishaq al-Maruzi. Al ialah sujud tilawah dengan azad mis sujud. Ha, ada pendapat kata sujud tilawah. Kata Imam Nawawi bermula yang mazhabnya ialah yang pertama. Maksudnya sujud syukur. Nabi baca surah surat. Kemudian Nabi sujud. Nabi sujud itu bukan kerana ayat tu ayat saja dah. Tapi kerana Nabi teringat atas satu nekmat Cuhan bagi ke dia. Maka Nabi sujud pada masa itu. Masalah sujud tilawah dan syaratnya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan bagi harus sujud tilawah dan sahnya itu dengan beberapa syarat sembahyang sunat. Setengah daripadanya sujud, setengah daripadanya suci daripada hadas dan daripada najis. Sama eh? nak sujud tilawah ke kan? nak sujud syukur ke kan? apakah syarat nombor satu mesti suci daripada hadas kecil hadas besar dan bersih badan daripada najis dalam keadaan najis tak boleh. Pasal apa? Pasal dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur, sujud tilawah ni dia masuk dalam ibadah. Ibadah nak buat dia kata mesti dalam keadaan kita suci daripada hadas dan daripada najis. Dan mesti dalam keadaan menutup aurat. Oh, kan, menutup aurat. Pasal apa? Pasal benda ni benda ibadah, begitu. Dan dan dalam keadaan menghadap kiblat. Macam tu juga. Ha, nak sujud celawah ataupun nak sujud syukur sujud biar menghala ke arah kiblat. orang kita ni kata-kata di celawah tadi di tempat kerja ada kawan cerita korang. dia kata ada satu kawan dia profesor pula lagi doktor kan profesor doktor main badminton sekali dengan dia pakai selong pendek kan main badminton pakai selong pendek jadi dalam Lepas pada minyak minta tu pakat duduk sembang lah berhenti rehat tak minum ayam duduk sembang Sembang sembang sembang keluar isu pasal cerita pasal benda-benda sensitif ni lah Cerita pasal menghina Nabi lah apalah semua yang betul-betul ni Oh dia marah bukan Dia kata tak boleh lah dia kata kita orang Islam Nabi kita kita piduh hina Nabi kita apa semua Dia petahan ni mati-matian Tapi Islam pindah Dekawan eh, ni pun dia mai jumpa saya tadi pagi tadi dia kata pening, yok oh, saya eranya. dia dok main sekali. Dia kata aku betul. Dia kata tang marah orang hina Nabi ni sampai ai dia kata merah menyalah muka, bah. Orang hina Nabi ni. Yang dia ada sendiri dok pakai long pendek tu menyalahi ajaran Nabi. Saya pun kata kat dia lah. Saya kata kok-koknya ada satu kebaikan dekat dia. Saya kata kan jang surong benda tu tak baik tapi contoh dia moga orang hina nabi tu baik jadi hak baik kita kata baiklah kita cakap dia harga tu lah doklah ada kata tapi patutnya bila macam tu dia pertahan nabi mau seluar panjang dah dah ha teh kata tu masih tak mengaji benda pasal kan tapi dia faham kata nabi Muhammad ni nabi orang Islam dia marah kalau orang hina nabi dalam mata yang sama dia tak ikut ajaran nabi tak apa kan ha ini dia pergi kekeliruan. Okay. kekeliruan yang ada dalam masyarakat kita contoh banyak lah kalau kita nak buat contoh lagi jenis celaru ni cukup banyak cukup banyak derma ni cukup kuat orang yang habak je nak buat sekolah harap, habak kata nak buat masjid tak mana, tak mana ni, dia bukan nak bagi dekat lima enam puluh anggit, satu anggit tak bagi nak pergi tengok tempat tu pergi tengok, pergi tengok kalau oh, ni sekolah agama bagus ni, kalau ni pahala besar apa semua, balik buka cek lima puluh ribu anggit pergi Oh cukup bagus. Semayam tak mahu. Kan? Ada juga. Semayang tak mahu. Eh. Kan? Macam-macam. Cerita ni macam-macam. Dia hak satu segi tu nampak lebih jauh pada orang lain. Jauh lebih baik pada orang lain. Mai satu segi hak lagi dia terpinggir jauh di belakang daripada orang lain. Kan? Jadi jenuhlah. Jenuh orang macam ni, jenuh nak perbetil, nak buat tuning balik ni jenuh. Kan, nak pakai, kena pakai mesin yang cukup canggih. Yang nak tion dia ni balik ni. Kan, dia tak faham. Sebenarnya dia tak faham. Kan, dia nampak Islam ni, dia nampak jadi cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap gitu. Dia jadi tak apa nak boleh habang. Orang kata, kan nampak kan muka pencuri yang bentuk dalam rumah tu. Dia kata nampak. Rupa dia macam mana. Eh, dia kata badan besar jua jenis orang badan besar ni. Dia Orang kata, jadi dia ni betul-betul orang Melayu ke kan, Indonesia ke kan, Bangladesh kan, apa ke? kan. Eh, dia kata satu nak kata dia, dia nampak dia nampak berbalam-balam lagu tu nampak sekali lagu nak bangkeledah tengok-tengok sekali lagu nak Jepun pula dia kata tengok-tengok sekali dia tengok Islam pun macam tu juga. Bukan tengok pecuri rumah dia. Dia tengok Islam pun macam tu. Tekor-tekor nampak Islam ni okey lah. Comel, elok apa semua. Tekor-tekor tengok. Eh dia kata nampak kasar ni Islam ni. tekor, -tekor tengok pula Islam ni kalau duduk, duduk turut sangat nanya kita ni. Dia duduk jadi lagu tu. Dengan Islam ni dia duduk jadi saram sejuk, saram sejuk lagu tu. Kita tak boleh. Kita dengan Islam ni kita kenal jelas kita kena jelas kita kena nampak Islam ni apa Islam suruh buat apa Islam suruh kita jadi orang macam mana kita kena jelas begitu cerita dia baik dia kata dan tiada harus sujud melainkan sehingga sempurna bacaan saja dah dia kata dan harus di sisi kita mazat syafi'i iaitu sujud tilawah itu di dalam waktu-waktu yang ditegah semayang padanya ini dalam mazat syafi'i sujud tilawah boleh buat walaupun dalam waktu larang semayang misalnya tengah rembang kan Tengah remang sebelum masuk waktu lohong. Itu waktu haram semayang. Tak boleh semayang waktu itu. Tapi kalau taqdir kata waktu itu kita duduk tunggu nak masuk lohong, kita duduk baca Quran. Kita baca-baca-baca, main tang ayat sajadah. Adakah boleh kita tujut sajadah? Sedangkan masa itu kalau nak semayang tak boleh? Dalam mazat syafi'i, dia kata boleh. Boleh, tujut sajadah pada masa yang ditegah semayang lepas semayang asang misalnya tak boleh semayang apa lepas semayang asang ni tidak ada sunat ba'diah tidak ada apa semayang lepas pada tu kecuali semayang yang bersebab seperti semayang jenazah seperti semayang tahiyyat masjid seperti semayang yang ada ada sebab yang tu boleh tak ada sebab saja saja nak pergi buat semayang sunat hajat apa-apa semua masa tu tak boleh kena tangguh buat masa lain begitu tapi sujud sahaja dah masa tu boleh begitu. Tidak jadi salah. Kerana bahawasanya ia mempunyai isbab dan tidak dimakruhkan di sisi kita, agak segala yang mempunyai isbab itu. Dan pada ini masalah ada khilaf yang masyhur di antara ulama. Dan pada sujud tilawah itu beberapa masalah dan beberapa, beberapa cawangan yang masyhur di dalam kitab-kitab fik. Wabillahi taufik. Begitu dah. Kemudian dia mai pula satu tajuk, tajuk bab ma jaa fi sajdah fil hajj. Yaitu mbak yang datang pada sujud tilawah di dalam surah Al-Hajj. Yang ini kita baca hadisnya sudah. ada kan, Dia cerita benda yang macam itu juga. Kita tengok hadisnya di atas tu. An-Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kal. Qultu ya Rasulullah. Fudzilat suratul hajj li'anna fiha sajdatayni. Qala na'am. Wa man lam yasjudkuma fala yaqra'huma itu hadisnya. Baca bila sikit eh kita baca secara lain. Itu bab yang datang pada sujud tilawah di dalam surah al-Hajj. Ketahuilah sedaraku. sesanya di dalam surah al-Hajj itu ada sujud tilawah padanya. Iaitu pada firman Allah innallaha yafa'alu ma yasha. Dan pada firman Allah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihu. Tak tengok, tak ada bunyi sujud pun. Tapi ada sajadah pada dua ayat kan, tak mesti jumpa perkataan wasjud, bahawa ada sujud kan, ni, dalam surah Al-Hajj, dua ayat yang kata ayat sajadah, ni tak ada sebut sujud pun, tetapi dia merupakan ayat sajadah satu ayat dia kata inna allaha yafa'alu maa yasha' sesungguhnya Allah dia buat apa yang dia nak Tuhan tidak buat satu benda ikut kehendak orang lain tapi Tuhan dia buat satu benda ikut dia punya kehendak kalau Allah nak bagi jadi masyarakat dalam dunia ni masyarakat berbilang agama, Allah buat. Walaupun manusia nak supaya kalau boleh dalam dunia ni ada orang Islam saja, tapi tak Allah nak supaya ada banyak agama, Allah buat. Wallahu dan Allah innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah dia buat apa yang dia nak. Dan lagi satu ayat sajdah dia kata wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Dua ayat tu. Dan ada pun pada firmanya Fasjudu warka'un Tiada disuruh sujud pula di situ. Pula dah May pula ayat Fasjudu Jumpa berkata sujud Dia kata pula tidak disuruh sujud di situ. pula dah Tuan-tuan tengok ha? Itu sebab kata kena ada ilmu Baru kita boleh tahu kalau pakai petua yang tak mengaji, pakai petua yang di pihak abang ke orang, dia kata ayat sajadah ni. Yang tengok, kalau dia kata dalam Quran, kalau jumpa perkataan sujud-sujud tu, yang tu sajadah, dia kata, ah, ha, silap dah. Silap dah. Rupa-rupanya, tak disuruh pula sujud, walaupun jumpa ayat sujud. Dia main ayat yang tak sebut sujud, dia suruh sujud pula dah. Jadi kita tengok apa cerita dia. Kerana apabila disuruh sujud, Nasaya disuruh pula rokok. Kerana keduanya ada sama dalam satu ayat. Dia kata tu. ayat tadi tu. Maka hendaklah kamu sujud dan hendaklah kamu rokok. Jadi kalau kita jumpa ayat tu kita sujud, kita kena rokok sekali. Jadi tak suruh langsung. Ya, Baca-bacaan tu lagu bangkit duduk rokok, lagu bangkit duduk sujud. Ataupun nak ikut dia punya urutan, dia kata sujud dulu bahawa rokok. Baca-baca, jumpa-jumpa ayat tu, sujud. Lepas sujud, bangkit berdiri, rokok pula. Eh, sepatah awak Tok Syed tu nampak pelik sangat tu. Ha? Kawan pihak abang pula, duduk mengaji kat Ustaz langsuri tu. <laughs> nanya, nanya kita kan? Nanya kita kan? Jadi, baca leklah jangan duk buat benda-benda kelangkabut ni semua. <laughs> nah, bukan boleh. Ni <laughs> pun kan? Kawan nak lukuh ni, duduk tunggu lah. Kawan anak lukuh ni, duduk tunggu lah apa, dia kata, tapi mengaji kat Ustaz Zanzuri, tu jadi anak murid dia pun bini tak kelumbung <tuk> <tuk> kau tak kelumbung banyak kan apa nak buat, kan orang tunggu nak lukuh, kena nasib kan no yang Nabi Muhammad tu buat penakan dia apa semua, aku sampai mati tak masuk Islam, takkan salah Nabi kot kan, no yang Nabi Noh no Kan? Yang Nabi Nuh AS tu Sampai bini langsung Sampai bini, sampai anak pula sorang Tak mau ikut dia, sampai kena bala pula Kerana tak ikut, tenggelam dalam Ya'bah, tak kata Allah Nabi Nuh pula Nanya dia Kan? Tu Haji Pradik bini langsung Kan? Ini anak murid Duduk main mengaji, buat jilap Apa? Guru dia kena tanggung Semua kan? Rebek bau Guru dia Tak apa-apa-apa keadaan tu Baik, dia kata-kata apabila disuruh sujud, disuruh pula rokok. Dia kata-kata keduanya bersamaan dalam satu ayat. Bermula dalil yang menunjukkan ada sujud cilawah pada, pada surah ini. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. hadis kita baca tadi. An-Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kall. Qultu ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir. Kata dia, telah berkata aku ya Rasulullah. Fudilah surah Al-Hajj kerana diha sajdah tain di bezakan daripada lain akan surah Al-Hajj kerana bahawasanya tidak ada pada lain surah akan yang ada padanya iaitu dua sujud Ha oh, tu dia. ni berlain pada surah lain. Pese apa? Dalam surah Al-Hajj ada dua tempat nak sujud. Ada dua. Surah lain ni ya, habis jumpa satu saja. Tapi dalam surah Al-Hajj ada dua tempat nak suruh sujud. Qala na'am waman lam yasjud huma falyaqra' huma tu dia maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada beza antara surah-surah yang lainnya maka barang siapa tak mau sujud akan keduanya maka tak usah akan keduanya tu dia maksudnya apa sujud jumpa dua ayat ni sujud kalau berasa payah berat nak sujud terus baca langsung macam tu Kata Al-Cirmizi, ini hadis za'in. Dia kata ini hadis tidak kuat. Dia kata, Masalah sujud tilawah pada surah Al-Hajj. Apa hukum dia? Kata Abu Aisyah dan telah bersalahan Ahlul Azmi pada sujud tilawah di dalam surah ini. Maka diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dan anak dia. Bahawasanya kedua-duanya berkata, dibezakan surah Al-Hajj daripada surah lain. Kerana bahawasanya padanya ada dua sujud. Dua sajda dan dengan dialah berkata Ibnul mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Is'hab dan memikir setengahnya daripada ahli ilmi padanya satu sajdah saja ada sebahagian kata satu satu sujud saja bukan dua dan inilah perkataan Sufyan ats-Tsauri dan ahlul Kufah lepas tu dia tu cerita benda macam buka sebelah tuan nah, main ni ha nah, ini kita tengok bab ma yaqul fi sujudil Quran iaitu bab yang datang itu bagang yang dibaca di dalam sujud tilawah. Ani nak baca apa? Pagi-pagi jemaah tu sembahyang sujud sajedah ni sembahyang baca imam baca surah sajedah. Masa sujud sajedah tu apa bacaan dia? Ketahuilah saudaraku bahawasanya bacaan ataupun doa dalam sujud tilawah itu telah datang beberapa macam doa dengan kerana bermacam-macam riwayat hadis dan amal nabi yang diperbuatnya di dalam sujud tilawahnya itu. Contohnya nabi ni dia baca macam-macam. Semua Semuanya dalam sembahyang tu semua subhana rabbiyal a'la wa bihamdih masa tunduk tak tu ada lagi berapa banyak riwayat bacaan lain subhana rabbiyal azim wa bihamdih ada lagi riwayat-riwayat bacaan lain sami allahul liman hamidah liman contoh ramai orang sebut limal sami allahul liman dia kata bukan limal liman lam mim liman sami allahul liman hamidah allah mendengar bagi siapa yang memuji dia gan sami allah hu liman hamidah, rabbana lakal hamd ada lagi nabi baca macam, -macam lain sama juga macam surah iftitah gan allahuakbar takbirat ihram terlebih tu allahuakbar kalira walhamdulillah katira wa wa afilah nabi biasa baca berhenti dekat tu je terus baca fatihah Nabi biasa baca Allah akbar. Takbiratul Iram. Suhu. Wajah tu wajahnya. Nabi. Fatarasana. Wajiul Aqdi. Dia ada berapa belah. Sebelah ke tiga belah. Wajah bacaan di dalam sembah apa nak dalam bacaan doa iftitah saja. Nah, saya pernah sebut benda ni di masjid. Kasih bela. Masjid Kampung Teras sendiri Gan. Bacaan dia Allah wa akbaru. Dan, kalau kita nak baca sambung, kita tak boleh baca Allahu akbar Kadiri. Pasti roh tu roh ada, ada barik. Allahu akbaru kabirah. Makan itu bacaan dia, tapi kita baca Allahu akbar kabirah lah. Tidak jadi salah, tidak baca semayah, cuma sebutan begitu. Sudah jadi kelaziman orang baca Allahu akbar kabirah. Sedangkan dia Allahu akbar alib kabbaru, roh tu ada barik depan. Allahu akbaru kabirah. Allahu mubtada akbaru khabar dalam bahasa Arabnya. ni muktad tak? dia kena baca bagi depan bamba akbar pun muktad dia kena baca bagi depan sebab dia khabar khabar merfuk dia katakan itu kaedah dia kaedah dari keginahunya kan ada orang yang tak main mengaji ni kan dia tak main mengaji dia tak dengar kita mengajar macam mana dia buat cerita kan dia kata duk mengajar baca cerita cara baru pulak dah dia kata Orang tanya dia balik, dia ajak lagu mana, tak tahu dia bunyi ruru ruh di ujung semua, dia kata, bunyi lagu mana. Dia pergi baca Allahu, Akbaru, Kabiru, Walhamdu, semua ruru ruh habis, kita tak kata lagu tu pun. Dia tak dengar kuliah, dia pergi pusing jadi cerita lain langsung, dia tembak main kata-kita kata. -kata. Pergi cerita pula, bukan pergi cerita kat kawal hak main, kalau cerita kat kawal hak main senang, kalau tu kata, orang dengarkah. Hang tak dengar aku dengar, aku pi senang ni dia pi cerita hak sama-sama tak main dengar. Wujuk dia ni karut noh daripada. <laughs> Allah, tak tahu betul-betul kan. Kena ni kiri kanan depan belakang. <laughs> tak boleh dah boleh luku pun luku pi jadi kita mubah dia ni. Kan. <laughs> saya terlebih tak mau nak ulah benda macam ni kan. Apa orang kata semua kita tahu tapi tak usahlah. Buang masa. kita baca kitab ni lagi baguilah. Tegak. <laughs> kadang-kadang bila baca tu tergelak seorang begitu. Macam macam cerita. <tuh> baik. Sikit ya tu sebut tu sikit saja. Macam-macam lagi tu. Ada contoh kan tu dengar kan. Pi masjid dengar, pi pejabat dengar, pi tempat kerja dengar, pi market dengar, macam-macam cerita kan. Cerita tu tak mesti tak <tuh> ada kepala ekor, tak tahu datang mana. Itu apabila saya kata dekat kawan-kawan ada beritahu dia, "Apa tahu ustaz?" Saya kita tak apa, tak payah kita. Saya kata tu, tak ada apa tu sikit. Sikit. Nuhal kita duit habang dalam kuliah. Nabi ni orang main lungguk perut-untar busuk atas belakang. Kita tak kenal sampai macam tu. Kawan nak main pijak tengkok. Yang kata Nabi ni orang nak main pijak tengkok. Eh kita tak ada lah sampai sampai macam tu kan saya kata kawan-kawan saya ada mengajar masjid budak dah ramai lagi ada kawan buka angin kereta nak balik tak boleh buat dah. saya kata saya tak tak lah sebab macam tu Saya kata Alhamdulillah lah setakat aduk adalah okey lah saya kata Alhamdulillah Dan tuan-tuan kalau kita nak kutip semua kita nak kutip semua tak buat kerja kita tak buat kerja satu kalau nak kecil hati kan kalau nak kecil hati kalau nak kecil hati duduk di rumah kan duduk rumah Mula lah duk fikir macam ni, payah lah duk doma. Kalau nak kisih hati. Kalau nak jawab, tak macam kita kan. Duk jawab saja. Hari-hari main duk jawab. Hari ni orang kata apa, hari ni saya nak jawab apa. Kalau nak buang geram, oh lagi rosak macam ni. Kan? Kita serang balik orang yang serang kita dan sebagainya. Tuan-tuan fikir cara waras, apa kita dapat. Dosa tentu dapatlah. lah. Orang buah kita, orang tu dapat dosa. Kita jawab balik pun berdosa sama sudah sudah. Kan jadi fikir-fikir fikir balik, dia nak bagi tudak hati, nabi kena teruk pada aku. Sama-sama benda -sama Allah pun ada kena lagi teruk pada kita, jadi tak ada lah Benda ni kita redha apa yang jadi, cukup. Allah Taala ada, tuan-tuan. Tuan kena ingat satu, selain daripada mahkamah sivil mungkin mentajam, dia ada, dia ada mahkamah di padang mahsyar, tu dia panggil mahkamah qadi rabbul jalil. Oh mahkamah tu tak terlepas, tuan-tuan. Tak terlepas bukan kata buat criminal case bunuh orang. Kata seorang pun tak lepas. Sana dibicaralah. Itu pula penyakit jangan cari. Bagi apa? Bagi hak penyakit bukan ada kat kita pun kita tak layak tanggung. Kita jangan pindu cari hal. benda patut bukan penyakit kita kita pi cari, kita tanggung ambil. Sat sat sat Dan saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua tak serespon kepada benda-benda yang macam ni. Tak serespon biar api saja kat orang-orang yang buat kacau ni biar api saja tak payah respon tak payah pertahan tak payah buat apa buat tak tahu sudahlah macam tu saja lebih baiklah nah ha? baik itu sambung dari kertas setengah daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi Ini cerita pasal apa nak baca dalam surah sajdah hadis dia ani bin Abbasin qul jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah inni raaituni Raihunilailah, waana naim kainiuculi khalifasajd. Fasajdahshtajaratulisujudi. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata dia telah datang seorang lelaki lelaki kepada Nabi saw kerana berkhabarkan barang yang dilihat dalam mimpi. Seorang sahabat mimpi, bila mimpi, pergi jumpa Nabi. Nah, Tentang kita baca di masjid, termatang buluh. Kan, cerita pasal mimpi-mimpi ini. -mimpi Menjadi kebiasaan sahabat-sahabat Nabi ini, kalau mimpi dia agak mimpi tu pelik sikit, dia akan terifat dekat Nabi. Minta Nabi bagi penjelasan apa maksud mimpi ini. Begitu. Maka katanya, Ya Rasulullah, bahwasanya hamba melihat akan diri hamba pada satu malam. Padahal hamba sedang tidur. Maksudnya mimpilah. Satu malam tengah duduk tidur, mimpi. Yang ni hamba lihat dalam mimpi hamba seolah-olah hamba semayang belakang pokok. Di belakang satu pohon kayu. Maka sujudlah hamba akan satu sujud tilawah. Maka sujud pula pokok kayu tu dengan sebab sujud hamba tu. Dia kata dia mimpi. Dalam mimpi dia ni, dia kata dia duduk semayang. Dia kata dekat dengan satu pokok. Dan dalam semayang tu dia baca ayat daripada surah sajrah. Bila sampai tang ayat sujud ni, ayat sajadah ni, dia kata dia sujud. Pokok ada dekat dengan dia, sujud sekali. Masa dia sujud. Dia pergi cerita ke Nabi macam tu. <coughs> kata dia, wahiyatakul. Dia kata bahkan hamba dengar pula. Pokok tu berdoa. Iaitu kata dia, Allahumma Ini doa pokok tu. Dalam sujud tu, pokok tu kata, pokok tu baca doa. Dia kata, saya boleh dengar pokok tu duduk doa pokok itu kata Allahumma maktubli biha 'indak 'indaka ajran wadh' anni biha wizran waj'alha li 'indaka dhukran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika daud itu doa dia qala alhasan qala binujairaj qala li jadduk qala binabbas Abbas. qara an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajadatan thumma sajada فَقَالَ بِنُ عَبَّاسِ فَاسْتَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُلْ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الْرَجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ Maka berkata al hasan Kata dia, Ibnu Juraic telah berkata bagiku oleh Nendaku, oleh Datukku. Oleh Datuk engkau. Ya'ni Abdullah bin Abi Yazid. Telah berkata Ibnu Abbas radiyallahu anhumah. Maka membaca Nabi sallallahu alaihi wa satu ayat sajdah kemudian Nabi sujud. Faqala Ibn Abbas fatami'tu wa huwa yaqul mithla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli ash-shajara. Kata dia maka kata Ibn Abbas aku dengar akan dia padahal ia berkata seumpama bacaan yang akan dia oleh lelaki-lelaki daripada perkataan doa pohon kayu itu. Setentuadakah? Satu sahabat Nabi, main jumpa Nabi Dia kata, Ya Rasulullah semalam saya mimpi Saya mimpi, saya duduk semayang dekat pokok Saya baca dalam semayang saya tu Saya baca surah sajidah Lepas tu bila saya sujud Dia kata, saya dengar pokok Saya tahu pokok tu sujud sekali dengan saya Dan pokok tu duduk baca satu doa Kemudian Dia baca balik doa yang pokok tu baca Dia baca balik Dia cerita benda ni Nabi SAW pula bila dia baca pula surah sajdah Nabi sujud Nabi sujud bacaan Nabi sama macam bacaan yang kawan ni dengar pokok baca masa dalam mimpi dia itu bacaan hak tadi tu dia ni dia mimpi Nabi Nabi sujud juga tapi bacaan hak Nabi baca tu sama macam hak sahabat ni mimpi dengar pokok baca bacaan tu sama dia kenal Kata al tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Said Al-Khudri dan katanya lagi bermula ini hadis gharib daripada Ibni Abbas dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah dia kata. Doa sujud tilawah dan maknanya makna doa apa-apa tu baca, hak nabi baca tadi itu ada di bawah contoh beliau baca sendiri. Tonton buka muka sebelah. Buka muka sebelah. Masalah dia kata doa sujud tilawah yang masyhur Ini hak kita selalu duduk baca. Wahai saudaraku telah dikeluarkan oleh oleh Abu Isa al tirmizi hadis ia menyebutkan doa dalam sujud tilawah dengan kata dia An' Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran bil lain. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia dalam sunjuk Quran pada malamnya akan doa ini. Dan Nabi pernah buat sujud tilawah dan Nabi baca dalam sujud dia sajada wajhiyalil ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Alangkah hebat banyak dia baca. Ini dia kata doa yang masyhur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca doa ini. Tu. So. Baik bawah tu, kita baca satu bab pendek ni. Dia kata, bab, ma fi man fatahu, lail, Iaitu bab yang menyatakan barang yang menyebutkan mereka yang luput akan dia oleh wirid daripada malam hari. Maka membaca dia akan dia dengan siang hari. Satu orang yang menjadikan wirid. Wirid ni apa? Ustaz? Wirid ni maksudnya amalan hari-hari. Itu maksud dia wirid. Wirid ni hari-hari buat, dia panggil wirid. Kalau satu orang tu so hari-hari, hari-hari menjadi amalan dia, menjadi wirid dia. Sebelum tidur dia sembahyang wirid. Maka wirid itu adalah wirid dia. Ha, kita ni bila kata wirid, lepas-lepas lepas, -lepas sembahyang tu wiridlah, sebelum doa kan. Ha, wirid kita kata wiridnya tu wirid ni maksudnya benda yang menjadi amalan kita hari-hari. Hari-hari kita buat benda tu, kita tak tinggal. Maka amalan tu dipanggil wirid. Kalau semayang doha, hari-hari kita semayang doha, kita tak pernah tinggal semayang doha. Semayang doha itu menjadi wirid juga. Macam tu. Baik, tajuk lah kita nak baca ni, dia kata orang yang menjadikan satu amalan tu wirid dia, tiba-tiba dia tak buat malam tu kerana sebab-sebab yang tertentu. Boleh tak boleh, siang esok dia kabur. benar. tu. Boleh tak boleh? Siang esok dia qabar benda tu. Ni kita nak baca. Ketahuil saudaraku telah dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi. Satu hadis yang sahih. Yang menunjukkan boleh qabar wirid yang sunat. Boleh, dia kata. Seperti kenyataan dalam masalah yang akan datang. Dengar hadisnya terlebih dahulu. Kata dia, An umar bin Al-Khattab, Ya'qul, Kala Rasulullah SAW, Man qa, Man nama, An-Hizbih, أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبله كأنما قرأ من الليل. Maksud dia dia kata diriwayatkan daripada dari Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi saw Barang siapa tidur dia daripada wirinya ataupun daripada suatu daripadanya. Maka membaca ia akan dia antara semayang fajar, waktu semayang subuh dan semayang zuhur. Nusyiyah disuratkan baginya seolah-olah membaca dia akan dia pada waktu malam. Kata, Kalau benda tu dia tak buat waktu malam, esok untuk lepas semayang subuh, sebelum lohok dia boleh. Dia tak buat malam. amalan sunat, dia tak buat semalam. Nah, ha? begitu. Masalah dia kata segala sunat itu adakah boleh dia akan dia? Kata ulama' bermula sunat itu semuanya tidak dikhabar. Pada asalnya hukum semayang sunat tak payah khabar. Itu asal hukum. Melainkan jika ada amal yang ditentukan menjadi wirid. Melainkan benda itu menjadi amal hari-hari. Dia tak pernah tinggal. Begitu. Maka iaitu boleh ia khabar antara lepas semayang subuh, siang hari dan antara gelinca matahari. Antara masuk lohong. Lepas subuh nak pi lorong tu dia boleh buat benda hak dia selalu dok buat tapi semalam tak dan buat. Jika tertinggal kerana tertidok umpamanya malam tu tengah macam mana letih sangat letih sangat balik-balik lepas-lepas semayang isya tak dan nak buat apa-apa peleno atas sejadah lugu tu ya jaga-jaga pagi itu. Sebagaimana hadis tersebut dalam masalah itu. Kata ibnu Al-Arabi telah muafaqah sekalian orang. Atais bahawa tanya sekalian sunat itu tiada tiada qabah. Melainkan bahawa ada ia mu'akad. Seperti witir. Ataupun dua rekaat fajar. Ha? Dua rekaat fajar. Tak ada. Kan kita baca masjid mana pun. Yang cerita kata Nabi SAW tak tinggal dua benda. Satu witir. Satu lagi. Haa dua. Kemudian ada satu lagi hadis kita baca cerita Nabi SAW ni dia kata hak benda ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Iaitu dua rakaat sebelum subuh dan empat rakaat sebelum zuhur. Dia kata. Ha oh, masjid Tanah Liat, kita baca buku masjid Tanah oh, Liat. Siap. Ha Nabi SAW dia tak tinggal benda-benda yang baik macam ni. Dua rakaat sebelum subuh kan kita baca hadis dia yang kata Bilal Bilal bin Rabah pina gerak Nabi. Nak ajak semayang subuh. Masa dah masuk dah. Pipi, P. -p Aisyah, isteri Nabi, sudah tahan Bilal. Piduk tanya tu, tanya ni, tanya tu, tanya ni. Sampailah hari dah nak cerah dah. Tak bang tak semayang subuh lagi. Bilal pun tengok-tengok nak cerah. Dia pun bangkit kalut. Piduk panggil Nabi. Panggil, Nabi tak keluar. Panggil dua kali. Panggil, turut-turut. Nabi tak keluar. Lepas tu baru Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Bilal terih lah bagi report dekat Nabi kan. Ya Rasulullah ni dah lewat dah apa semua. Nabi keluar-keluar, Nabi terih semayang subuh. Habis-habis semayang subuh, Bilal pun terih bagi report dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata ni kita semayang hari ini dah selewat ni dah nak cerah dah. Tak cerah lagi, tapi dah macam nak cerah dah. Maksudnya dah hujung dah, subuh pun dah hujung dah. Dan aku panggil, kamu berapa kali tadi? Nabi kata apa? Nabi kata, tadi aku sembahiyam sunat qabliah subuh dua rakaat. Nabi kata, Bilal kata lagi kat Nabi. Bilal kata, Ya Rasulullah, tapi ni dah nak cerah dah ni. Bilal kata begitu dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau cerah lebih pada tadi pun, aku tetap akan sembahyang dua rakaat subuh dulu. Sebelum sembahyang subuh. Dalam hadis lain pula Nabi kata apa? Nabi kata semayang dua rakaat sebelum semayang subuh itu lebih baik daripada dunia wa mafiha. Dan apa yang ada dalam dunia ni? Nabi kata, oh tuntutan dia sampai macam tu. Katalah kita ni jaga-jaga terlewat subuh. Nak sungguh -sungguh dah nak cekau sungguh-sungguh dah. Sekira-kira kalau semayang juga sunat tu, subuh akan duduk di luar waktu. Maka semayang subuh dulu. Lepas semayang subuh dulu, kita boleh khabar semayang kabila subuh selepas tu. Dengan syarat apa? Dengan syarat sembahyang sunat khabliah subuh itu Menjadi wirid kita Memang kita hari-hari kita ada buat tak pernah tinggal Hari tu saja, pergi jadi terlewat Maka kita tak dapat, buat Maka bagi kes yang macam ni Boleh dia kada sembahyang khabliah subuh tu Itu cerita dia Dan begitu jugalah dia Kedirinya malam bangkit, Kalau dia ni memang biasa Tiap-tiap malam bangkit sembahyang tahajud Ada tuan-tuan orang Kita ni bila beralih umur dah bila beralih umur dia duduk main 40 dia duduk main 45 kita bukan dia tak jadi dia tak kuat tidur lah. ada kuat tidur ni apa nama muda-muda ni kan dia dia duduk segelicang subuh pun kerah kan dia bila main umur 40-40 naik katas ni dia dah beralih umur dah. dia dia tidur pun kuih lah. lima dia tak boleh pergi dah. Dia dah tempat tidur. Bukul dia hangat tempat tidur. Orang tertua dia akan jadi gedung. Tapi kalau dah sampai 40 lebih 50. Mai pukul enam duduk sedap tidur. Ika rukut. Yang ni mau duduk tidur. Kelih dengan mie rebus. Pasal apa? pada kebiasaan orang. Pada ralifnya manusia ni. Bila umur beralih dari 40 ke atas. 45-50 dia. Tidur-tidur ni bukan keutamaan dah dalam, dalam hidup ni bukan keutamaan dah tidur. Automatic tak kena kunci jam, tak kena buat apa. Pukul 5, pam, dia buka ujik mata. Pukul 5, pam, buka ujik mata, masuk apa bersuci, apa lebih kurang sikit, biar semayang. Semayang tahajud dulu. Lepas semayang tahajud, duduk saat, nak masuk subuh lah. Qabliah subuh, darakan, semayang subuh. Dia jadi amalan benda ni hari-hari. Maka bangkit pukul 5, semayang tahajud tu, itu kaya mulai. Dan Qiyamul Lain ini menjadi wirid dia hari-hari. Tiba-tiba satu malam tu tak macam mana. Tahu so letih lebih. Pukul enam setengah baru jaga. Enam setengah jaga. Jadi maknanya dia tak buat dah semayang apa. -apa sebab dia tak, tak pernah tinggal itu. Dia boleh khabar selepas semayang subuh sebelum masuk ke tulang. Begitu. Kerana mu'akadnya benda tu Sehingga berkata satu jama'ah. Dia kata bahawasannya ia ya, pardu. <tuh> satu lagi kata pardu benda tu. Kena buat. Dan memilih demikian itu oleh Al-Bukhari. <tuh> dan tiada aku kata dengan dia dan tetapinya lebih besar daripada sekalian sunat-sunat itu pada pahalanya wallahu a'lam ha, ah LP ni tajuk yang cukup penting tentang tuan benda ni berlaku dalam masjid-masjid kita ni hmm. ini bab ma jaa min at-tashdid fi allazi yarfa'u ra'suhu qabla al-iman nak cerita tentang ancaman menakutkan orang yang angkat kepala dulu daripada imam oh, yang ni tuan-tuan tengok ni apa ancaman dia kan tu imam tak angkat lagi kepala dia angkat dah angkat-angkat tengok orang duduk sujud lagi kalau tak sengaja lain kalau dia ni jenis dia nak merambat dengan imam ada orang jenis macam tu dia nak merambat dengan imam tak boleh kita ni bila jadi makmum kita kena tengok imam kita ni orang macam mana kalau imam kita ni imam orang tua dia punya pergerakan dia slow motion kan, dia nak boleh kebangkit tu dia duduk tunjai tanah, tunjai sini nak boleh berdiri kita, ni mudah cedai kita berdiri dulu, dulu daripada dia salah, dari segi dari segi peraturan semayangnya salah bukan setakat salah, ada ancaman pula ke atas orang-orang yang macam ni jadi kita kena kendian daripada imam, dari segi rukun rukun perbuatan rukun qawli, tak apa baca tahiyat misalnya kalau tu imam ni, dia satu orang yang sangat berhati-hati kan tu so, imam ni satu orang yang sangat berhati-hati at tahiyyat at tahiyatul mubarok at tahiyatul mubarok Kita demo dia jeno kita pun buat at tahiyyat at tahiyyat di belakang jeno. Jadi kita potong dia lah Kita baca at tahiyatul mubarokatus salawatut thayyibatu Kita habis dulu pada dia. Kita potong dia tapi potong dalam rukun qauli. Rukun per perkataan ucapan. Itu tidak jadi salah. Kalau ha, rukun fiak ni, Tak boleh potong terima Kita mesti kendian daripada terima Kita akan baca ancaman dia Apa ancaman Yang disebutkan oleh Nabi SAW Dia tanya ni tak jelas tulisan ni Bagaimana dengan amalan solat teman Pada orang yang telah mati Contohnya Tolong solat teman Pada saya setelah saya mati Haa melalui wasiat ke apaan salat teman ni apa ni saya tak nak dengar eh? ada orang nak buat ni kalau ada tu sahabat tuan-tuan eh? saya nak pesan jatuh lah ibadat khusus, kita tak boleh reka ibadat khusus khusus ni semayang, khusus, zakat, haji, ni semua ibadat khusus Nabi tunjuk cara nak buat macam mana kita kena buat macam Nabi buat tak boleh kita piduk reka tambah Nabi tak buat semayang tu kita piduk buat Tak boleh Tak boleh. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ada duk jual buku Semayang-sembayang sunat tu Ya Allah Dia sekarang sampai berapa puluh semayang sunat tu ada dalam tu Tuan-tuan Semak dalam hadis tuan-tuan Tak ada semayang yang berbagai-bagai yang dia tulis dalam tu Tak ada Dia tulis sampai berpuluh semayang sunat tu ada dalam tu tak boleh kita nak buat semayam ni semayam nabi kata salu kama raaitumuni usalli hendaklah kamu semayam macam kamu tengok aku semayam dalqi kaifiat jaga rukuk i sujud kena ikut dan semayam apa nabi buat pun kena ikut hak nabi tak buat jangan buat jaga benda macam-macam ni kita tak boleh tambah sebab agama hak Allah buat ke nabi Muhammad ni elok dah tak perlu kepada tambah-tambah di sana sini. Tak perlu dah. Ikut yang tu saja. Jadi kalau kalau sahabat kita ni nak tanya tentang solat teman. Tak ada solat, solat teman. Apa dia? Apa Tak kena ayat kalau kata saya. Bagaimana dengan amalan solat saya pada orang yang telah mati? Contohnya solat. Tolong solat saya, pada saya, setelah saya, okay. bukan saya, bukan teman, maksud perak teman ni. Perak, teman ni, maksud dia saya lah kan. Ha, dah, dah, dah, ni bukan dia ni. Ni dia kata amalan solat teman, maksudnya ada satu jenis semayang, nama dia solat teman. Tak ada lah. Kod maksud dia ni kot, duduk dalam hubungan sorang-sorang, kita diatih tolong semayang, bagi ada satu benda duduk teman dia ke apa. Kalau itu, lagi khurafat dia jadi lagi parah-parah tuan-tuan jangan jangan duk tambah benda-benda hak pelik-pelik jangan duk tambah benda hak jelas dalam ugama banyak kalau nak buat tak buatlah lah hak, -hak, hak jelas dalam ugama ni semayang tahajud kan jelas dibuat yang tua Quran pun kata kumillaila illa qadilah dakitlah semayang malam walaupun sikit Quran sendiri kata hadis lagi banyaklah lah duk suruh semayang tahajud hak tu jelas Quran suruh hadis suruh hak tu buat ini hak tu tak awak buat kita pi duk buat hak lain-lainnya macam-macam tu tu tu. Tak lagi bukan setakat tak betul, eh. bukan setakat pahala tak boleh. Boleh dosa dekat kita pasal kita pi duk tambah benda agama. Nah, tuan, tuan lagi sekali saya pesan, jangan duk mereka benda-benda agama -benda ni, jangan duk mereka-reka. Nah. Ada tak ada lain? Ohlah, ya. Kalau dia yang sabit daripada perintah sujud tilawah ni kalau sekiranya benda tu berlaku dalam dalam bentuk betul depan kita dalam bentuk betul depan kita maksudnya ada orang duk baca Quran depan kita main tang ayat sajadah bukan saja dia yang baca sunat sujud kita yang dengar juga sunat sujud ataupun kita pergi majlis musabakah, tapi dengan syarat ada ruang lah untuk sujud kita renang, suara bagus kawan tak mau? maaf saya ada lain maksudnya nah oh, dadad dadad ah oh, kalau maksud dadah sujud syukur ni sujud tilawah ni saedah dia satu aja bila jumpa aje ayat tu sekali sujud sama macam sujud syukur sama aja sujud syukur ni pun tuan <tuh> ada orang ada orang dia dia tak puas hati bila kita terang cara sujud syukur apa semua dia tak puas hati dia duk berasa macam tak kemas ada satu orang dia duduk ulang tanya saya ni orang yang sama dia ulang tanya sampai lima kali lah saya pun nak marah tak menasabah lah tapi halah sekali tu kata je dia apa masalah yang duduk tanya benda yang sama banyak kali dia duduk kira sebuah ni dia duduk kira semayang dia duduk kira sujud syukur ni dia kata kena kena duduk macam duduk antara dua sujud kena takbir kena kiam lepas tu sekali sujud lepas tu bangkit daripada tujud tu bagi salam dia kesal betul saya kata kat dia setelah banyak kali terang saya kata kat dia baik nak buat macam tu tu ada hadis tak? Lah. dia kata tu tak tahu tu nak tanya Ustaz dia kata tanya apa bedah lima kali lah ni tanya apa bedah lima kali ni dud tak puas hati tak lah. dia katalah dia kata eh takkan Takut terus sujud saja. Dia kata bangkit-bangkit habis. Dia kata takkan. Leput tu takkan takda takkebir. Tak, tak, Saya kata sujud syukur bukan semayang. Sujud syukur bukan semayang. Jadi dia takda takkebir kiab. Sujud bangkit bagi salam takda. Kita boleh buat macam tu kalau ada hadis. Kata Nabi buat macam tu. Hadis cuma kata Nabi ni dia dia terima satu ni'mat. Dia terus sujud. Kaisiat sujud Nabi macam mana? Nabi sujudlah. Nabi sujud lama, Nabi bangkit. Bangkit antara dua sujud tu, bangkit berdiri. Habis. Nabi buat macam tu. Dia tak Takkah Nabi buat tak kemas kita nak buat lagi kemas pada Nabi? Tak ada. Macam tu juga. Dia kata, tapi saya ada jumpa dalam buku. Ha, ini penyakit dia. Dia kata buku ni pun macam-macam buku. Ada. Buku yang paling tak bertanggungjawab ialah buku yang dia habang kata buat lebuni, lebuni, lebuni. Dia tak habang hadis apa-apa. Ini buku tak bertanggungjawab. Kita kalau kita nak habang ke orang. Kaifiat nak buat satu-satu benda. Dia kena habang. Buat sujud syukur macam ni, macam ni, macam ni. Hadis dia macam ni. Yakin. Orang nak buat tu dengan keyakinan. Jadi cerita sujud syukur, sujud silat, wah, dia sama. Dia eh? sujud dan dia tidak ada gantilah kalau kita tidak sujud misalnya macam semayang kan semayang kita ada semayang orang oh, sakit jadi kalau tak sujud pun isyarat saja macam bongkok badan anggap kata itu sujud kemudian baca untuk sujud tilawah tidak disebut macam tu kan tidak disebut macam tu jadi kalau ada ruang untuk kita sujud kita sujud tak ada tak apa benda itu sunat saja benda itu sunat saja Ya semayang tadi ni kalau tak boleh Kita nak tak boleh nak semayang Rokok eh, ni tidak sujud tak boleh Karena naik kapital bang nak pergi Mekah dan sebagainya Semayang tu semayang fardu Fardu mau tak mau kena buat Maka buat dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi juga Kaedah semayang atas kenderaan Macam mana Kesimpulan dia tentuan Ugama apa pun mesti merujuk Kepada Quran Hadis Nabi SAW Tentu betul Pasal apa kata tentu putih? Pasal Nabi kata. Aku tinggal dekat empat dua benda. Empat pegang dua benda ni sungguh-sungguh. Lantadil lu abadat. Tak sesak sebab bila-bila. Kitab Allah wassunati. Quran dengan hadis Nabi. Jadi kita pegang yang tu. Tersaduk. Tersaduk berasur. Ha? Tersaduk dah. Kita pegang yang tu. Kita tengok apa ulama kata tentang ayat tu. Tentang hadis tu.